Sonra İmam Buhar Rəhmalı 10-cu, yəni baba başlayır və buyurur ki, Əl-ilmü qabləl qol vəl-əməl və buyurur ki, ilm sözdən və əməldən qabaq. Və ayəni gətirir ki, Allah tala buyurur, Fə ələm ənəhu lə iləhə ilə Allah Allah tala buyurur ki, bil ki, lə iləhə ilə Allah, sonra isə öz günahlarına Tövbə et. Və bu ayədən İmam Muğar o faydanı gətirir ki, çünki Allah tala bildirir ki, fə ələ mən nəhu, lə ilə hələ. Deyir, bilgilən ki, lə ilə hələ, fə əsləxvül edəmək. Yəni, biləndən sonra dinəyinə, yəni tövbə et. Yəni, burada Allah tala öz peyğəmbərinə bildirir ki, ən birinci əməldən qabaq nə lazımdır? Elm. Elm. Və ən birinci insanlar elm öyrənməlidirlər. Yəni, şəriyyəti əməl etməmişlən qabaq elmə əsaslanmalar, elmdən öyrənmələr. Ancaq o kim, kimsələr ki, birbaşa, dür, qov, mən də flankəs namaz qılır, mən də durmu namaza başlayayım, heç bir elmi yoxdur, nəyə əsaslan qılır, niyə görə qılır, kime görə qılır, dəlil nədir, sübut nədir, onu bilmədiyi halda namaz qılır və soruşanda deyir ki, namaz deyir, pahşılığı təmizləyir. Ancaq onudur ki, namaz... Rəbbimizin əmridir. Rəbbimizin bizə fərz etdiyiydi və namaz qılmalı da insan əməlləri ona qiyamət günü fayda verə bilməyəcək. Ən birinci əməl qiyamət günü qulun əməllərindən namaz soruşulacaq. Əgər onun namazı varsa, başqa əməllər sorğu-suala çəkiləcək. Əgər onun namazı yoxsa, başqa əməllər sorğu-suala çəkilməyəcək. Və baxımdan e, bugünkü bəzi bidətçilər də görürsən bir məsələyə etiqad edirlər, sonra isə həmin dəllə axtarmağa çalışırlar. Ancaq ən birinci, yəni Əhlüsünnədə Sələf-is-sâlihün yolunu yolunda sabit qalmaqda, ödə birinci dəlilləri axtarmaq lazımdır, dəlilləri öyrənmək lazımdır, sübutları öyrənmək lazımdır. O dəlil sübutları toplayandan sonra da həmin məsələyə etiqad etmək lazımdır. Ancaq etiqad edib sonra dəlil axtarmaq isə bu bidətçilərin, yəni üsullarındandır. Yəni onlar etiqad edirlər, sonrası isə həmin etiqadlarını ortaya çıxarılmadan ötürü insanlara təliqin etməkdən ötürü rivayətlər uydururlar və yaxud ki, o etiqad etməyəni təkvir elə və, və yaxud da başqa yəni amillər. Və burada İmam Buxar Rəhmanullah Peyğəmbər s.ə.və rivayətlərin gətirib, anca heç birini silsilə yəni isnad formasında, yəni isnat formasında gətirib, hər rivayətdən orada Bir neçə cümləni gətirib. Və burada e, İmam Buxayr Rəhmələ gətirir ki, fəbədəl bil ilim. Yəni, deyirə Allah ta'ala ayəni elmlə başladı. Yəni, ən birinci insana lazım olan əməldən qabaq nədir? Elmdir. Əgər bir insanın əməli elm üzərində olarsa, o insanın əməli elm əsaslanarsa, o insan əməli etdəmək, elmi öyrənərsə o insan həmişə öz əməlinə dəlil hüccət tapa biləcək. Çünki onun əməli dalil sübut üzərindədir. Amma bir kəs əməl etməmişdən qabaq, əməl etməmişdən qabaq, elimdən üz döndərisə, birinci əməl edim, sonra öyrənərəm deyirsə, o insan hər bir vaxtı e, azmağa nədir? yaxındır. Və ona görə İmam Buxari buyurur ki, Allah Tala və burada deyir, əməldən qabaq elimlə başladı və an-nülemə hümmü vərəsatətül anbiya və burici alimlər peyğəmbərlərin varisləridir və bu da hədisdə gəldiyi kimidir və var rusul ilmdir çünki onlar alimlər nə var dövlətə nə böyük-böyük ticarətə nə isə torpaqlara sahib olmadılar alimlərin varis olduqları nə idi peyğəmbərlərin elmi idi Mən aldı, aldı bir havuz vafer. bu hadisənə bir hissədir ki, buyurdu ki, kim həmən əlindən pay götürürsə, o kamil pay, yəni götürmüş olur. Çünki varislər adətən öz miras qalanlarından çox vaxtı payı tam götürə bilmirlər. Çünki əgər bir nəfər dünyasını dəyişibcə və ondan sonra onun, tam ki, ata-övladının dünyasını dəyişib, deməli onun arxada nəyə var? Yoldaşı var, qızı var, uşağı var, qardaşı var, batısı var, əmrisi var və eləq və s. Və onun mirası bölünəndə həmən o miras sahəbləri tam paya götürə bilmirlər. Çünki əgər orada kişi varsa qadın kişidən yarı pay götürür, Ana varsa, uşaqları varsa, ana 8də 1 götürür. Yəni heç bir halda tam paya götürə bilmir. Və peyğəmbər sən bildirməyi ki, alimlər peyğəmbərlərin varisləridir. Kim elimlən götürsə, kamil pay götürər. Yəni onların varisliyi, yəni miras ə, mirasdan, yəni dünya mirasından pay götürənlərdən üstündür. Çünki onlar tam pay götürə bilmirlər. Yəni nə qədər onların bacı, qardaş, ata, ana belə ölənin bu qədər qohum əqrabası varsa, yaxını və uzaq şəjazədən qohumları varsa, o varis Əli ondan tam payı götürə bilmir. Ancaq elmdən isə kim elmə yedurur, elmə sahib çıxıqsa, o artıq peyğəmbərlərin, yəni kamil, yəni varisləridirlər. Və sonra İmam Buhari başqa bir hədisdən Bir hissə gətirib ki, və mən sələqə tariqən yətlubu bihi əlmən səhələlləhu ləhu tariqən eləcənlə və deyir ki, e, elm tələb eləmək yolunu götürbilsə və Allah subhantala onun o, yolunu, e, o yolu seçməklə onun yolunu cənnətə gedən yolunu hasanlaşdırlar. Və heytəndə elm tələb eləmək e, özü, yəni böyük neymətdir və kim bu yolu seçirsə, bu yolu götürürsə, artıq Allah subhanahu ta'ala onun bu əməli ilə onun cənnətə gedən yolunu dir, hasanlaşdırır. Və qalə cəllə rikruhu, innəmə yaxşala minibədil uləmə, Allah ta'ala Quranda buyurur <gülüyor> ki, heytəndə Allahdan alim olan qulları daha çox, Yəni, qorxar və bu da alimlərin e, digər qullardan olan üstünlüyünü yəni, ortaya çıxarır. Və qalə əzzə və cəl, mə illəl və mə yəqilhə illəl-əlimun və Allah talanın Quranda gətirdiyi misalları Allah tala buyurur ki, onu yalnız və alim olanlar, yəni dərk edərlər, alim olan insanlar, yəni dərk edərlər. Allah tələ eyni zamanda Quran kəndə ki, وَقَالُوا لَوْ كُنَا نَسْمَعَوْا نَقِلْ مَا كُنَا مِنَ اسْحَابِ <السَّعِير> yani, ki, əgər biz eşidib, dərk eləsəydik, yəni, əqillən onu düşünə bilsəydik, biz cəhennəm əhəlindən yani, olmazdıq. Eyni zamanda Allah Tala Quranda buyurur ki: "Həll yasawulladene ya'lemun va ladene ya'lamun". Yələ, Deməli, bilənlərlə bilməyənlər eyni ola bilərmi? Bütün bu ayələri İmam Buxari gətirmə ilə qeyd elir ki, həqiqətən də, yəni elmin dərəcəsi o billərinə nədir? Yəni üstündür. Nədir ki, bilən bilməyən kimi eyni deyilsə və Allah Taala bilənləri Quranda daha çox e, xəşyə Allahdan e, xəşyə ilə qorxanları, yəni xoşlu olanlar adlandırırsa, bu e, və eyni zamanda peyğəmbər sallalləm yəni alimləri özünün varislər adlandırırsa, bu artıq yəni kifayət edər ki, yəni alimlərin, yəni elm əhlinin digərlərindən üstün olmağına yəni dəlil, yəni sübutdur. Və eyni zamanda İmam Buhari rəhməhullah burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və hədislərindən də gətirib ki, qalə və qala nəbi sallallahu mən yuridillah bi xeyr ü fəqihü fi deyir Allah Subhanahu kimi xeyir kimə xeyir onu dində fəqih edər. Yəni demir ki, Allah təala kimə xeyir istəsə ona var dövlət verər, çoxlu uşaq verər, çoxlu zəvcə verər, çoxlu maşın verər, ev verər. Nə deyir? Deyir Allah təala kimə xeyir istəsə onu dində, yəni fəqih edər. Çünki, var dövlət başı olaraq, yəni Allah subhandan həmən qulu sevməsindən irəli gəlmir. Yəni, kim o etiqadı daşırsa ki, Allah tala filan kəsə verib demə, Allah tala onu çox istəyir, bu batılı etiqad. Çünki Allah tala var dövləti kafirə də verir, müsəlmana da, asiyyə də verir, salihə də verir, aydındır. Yəni, e, pisə də verir, yaxşıya də verir və Allah subhandan o var dövləti verməyi yalnız və yalnız bir sınaqdır. Həni, istəyir kafir üçün, istəyir, müsəlman üçün. Və burada Peyğəmbər sallahu sən bildirir ki, Allah subhanı ki, mən xeyri istiyas, onu dində, yəni fəqih edər. Və sonra başqa bir e, ay, hədisi gətirir ki, innəməl ilmu bittə əllum, deyir, həyətən də elm öyrənmə iləndir. Yəni, Peyğəmbərlərin elmi birbaşa olaraq nə iləndir? Vəh iləndir. Ancaq Peyğəmbərlərdən başqaların elmi nə iləndir? Öyrənmə iləndir. bir insan dizini yerə qoyub, Quran hifsə eləyib, təfsir oxumursa, hədis oxumursa, alimlərin yanında dizini çöküb, elmi öyrənmirsə, o bütün günü bazarda, tükanda, gəzməkdə olub, dərk eləməsən ki, mən də o elmdən verib. Necə e, Quranı, e, hədisləri inkar eləyən, yəni özləni İbrahimlər adlandıran bir toplum kimi, yəni onlar birdən-birə deyir ki, bizə Allah öyrədib. Nəyə deyicə öyrədib sənə, heç sən Quranı, e, tərcüməsini oxuyublar və o ilə da Peyğəmbər elçi olublar. Və zənd edirlər ki, biz, bizə Allah öyrədib. Və o etiqadı daşma özü nədir? Özü küfürdür. Çünki e, vəh yalnız-yalnız kimə gəlir? Peyğəmbərlərə aydındır və e, Məhəmməd Peyğəmbərin soncu Peyğəmbər olması isə məs Quran kərimdə Əllidən çox ayədə öz əksini tap, eyni zamanda hədislər birbaşa da ona, yəni, dalət edir. Ancaq digərlər, Peyğəmbərdən başa digərləri isə elmi məhz necə öyrənirlər? Öyrənməklə. Baxın, görün, sahabələr. Yəni, hansı sahabələr ki, Peyğəmbəri s.ə.v. yanda oturdular, durdular, yəni, onlar vaxtlarını elmi öyrənməyə sərf etdilər, onların elmi digərlərinə nə oldu? Daha çox oldu. Baxın, görün, Abuhurey radiyalanı. Aburə radiyalanı təxminən dörd ilə yaxın peyğəmbərlə nəyini sahabəli eləyib. Ancaq elə sahablər var ki, onun e, ilmi üçün müddətində sahabı olub. Abu Bəkir məsəl üçün, Ömr radiyalanı və başqaları, Osman və Əli radiyalanı. Ancaq baxın, görün, yəni demək olmaz ki, Aburə ilə eləmə abu Bəkir ilə çoxudur. xeyr, Ömərin, Əbu əlin elimi elmi Əbu Reydən çoxdur. Ancaq Əbu biz digər səhabələri müqayisə etmək istəyirik. Hansıları ki, onlar Əbu e, Reydən daha tez hidayətə gəlmişlər, ancaq Əbu Reyranın onlardan üstündür. O da səbəbi nə idi? Çünki onlar başları ticarətə qarışanda, e, necə Əbu dediyi kimi, səhabələr onlara ənsalarına deyəndə dedi ki, siz yeyib ticarətlə məşğul olanda ailəvizə mən bir qarın çörəklə ötrüyü Peyğəmbər sallalləyhə ələmin Yəni, bir qarın çörə ilə dolanırdım, o ilə da Peyyəm Samımın öyrənirdim, yəni meçiddən ayrılmırdım. Və həqiqdən də bu öz əksini tapır ki, yəni kim e, elmi öyrənməksiniz, o hökmə neynəməlidir? Əziyyət çəkməlidir. Yəni, ticarət ola bilər, hasanlı olan insan pul qazana bilər. Ola bilər, atasından, anasından ona miras qala bilər. Ancaq elm, elm, yəni ahtadan övlada keçmir. Elm nə ilə keçir? Öyrənməklə, əziyyət çəkməklə, gedəsin gününüzə qatmaqla, hivs hifz eləməklə, hivsin öyrəndiklərinin təfsirin şəhrini biləni, bilməyi və eləx və Bütün bunlar insanda son nətrədə isə onda yəni, elmi yəni, hasıl edir. Və sonra imam e, Buxar Rəhmalı burada Abuzər radiyalan qıssasını gətirir ki, qal dər, Və qal Abuzər, Ləvvə dəətum əs-samsamətə alə hədihi vaşə ilə qafahu, thumma inni unufu bi kalimatan sami'tu min nabi sallallahu alayhi ve sellem qabl an e, tujizu alayya abbas kunu rabbaniyin va burada e, o, İmam imam muharrah rahmeullah abu zer radiyallahu anhu gətirir ki deyir bir gün abu Zər, biz bu qıssanı imam muslim daha geniş formada gətirib və abu zer radiyallahu osman radiyallahu dövründə Deməli Muaviya Şamda olduğu müddətə, çünki Muaviya Radiyallahu Ömər Radiyallahu xəlifəliyi dövründə Şamda artıq vali Və e, Muaviya Radiyallahu bir gün ayə, bir ayə haqqı barəsində, deməli, Abuzən Abu Zen aralarında narazıq əmələ gəlir və biri ayənin, yəni e, təkcə əhli kitabə Şamlı olduğunu bildirir. Ancaq dirxüsülə e, onları xass gəlib. Yəni Muaviya qeyd edir ki, Əllədən yəqnizuna zəhvəl fiddata, yəni tövbə surəsinin ayəsidir, səhv edinəmsə, deyir, bu ayə deyir, ancaq əhliktaba xas olar nazı olub. Ancaq Abuzərədə olan qeyd edir ki, o ayə onlara xüsuslu nazıl olsalar da, bizdə neyini yiyir, bizdə şamil edir. Çünki ayənin məhduni ondan ibarətdir ki, deyik ki, ayədə Allah tala ki, kimlər ki, qızıl və gümüşləri yəni, toplayıb saxlayarlar, onu Allah yolunda zəkatın sədəqətini çıxarmazlarsa, qiyamət günü həmən qızıllar, gümüşlər, sərhövə, yəni lövvə şəkilində olub, qızdırılıb onların belləni inəcək, damğalanacaqlar. Və Muavvə Radiolan qeyd edir ki, bu ancaq xas əhli kitaba aiddir. Ancaq Abuzər deyir ki, Radiolan deyir ki, o əhli kitaba nazlı olsa da belə bizim ümumiyyətə nə deyək, şamül elir. Və bu ayə barəsində aralandan rahatsıq gəlir, sonra Muavvə Radiolan bu ayəni yazır Osman Radiolan Osval radyolarla müəyyən e, Abuza radyoların arasında Ə e, biraz e, narazılar əmrə gəlir və Osman radiyallahunu, Əli radiyallahunu, yəni Fətva Əbu e, Zər radiyallahunu fətva verməkdən, yəni e, qadağan eləyir. Yəni deyir ki, mən səni qadağan eləyəm bu fətva verməkdən. Və Əbu Zər bir az incir və e, Mədnədən qıraq, aralanı qıraq bir yerdə yaşamaya başlayır. Və Həc dövründə, Həc dövründə və Əbu Zər gəlir və e, şeytanın, yəni orta e, daşlanmış, daşlanan şeytanın yanında oturur və başqaları orada, ona söyür deyilən suallara cavab verməyə və bir nəfər gəlir onun başının üzərində deyilir və deyir ki, məgər səni Osman radiyalan qadağan etməmiş mi fətva verməyə və İmam Muxar rəhmə Allah həmən o qıssanın gətirilməyib. Sadəcə bu yerin gətirib ki, Abuzə radiyalanın, yəni oxuduğumuz qıssı o, ancaq o yerin gətirib ki, Abuzə radiyalanın deyək, əyə deyir, əyədir, sizin əlvizi olan iti qılıncın, yəni iti tərəfin mənim başımın ortasına qoysalar və Ee, mən elə zənn edirsən ki, mən bildiyim sözü deməmiş məni öldürəcəksə, yəni mən o sözü deyəydim, qoy öldürün məni. Yəni, sözü deməmiş, yəni e, mən ölümə razı olmazım. Yəni, Abu Zərədən elə zənn edir ki, yəni, əgər onda elim varsa, o elmi hökmə nə inə məlidir? Yəni, çatdırmalıdır və ba, bu baxımdan Abuzer radiyallahu anhı Osman radiyallahu anh, yəni sözünü məqbul saymır yəni ona qoyulan qadağanı məqbul qadağanı saymır, çünki bilir ki elmə nə var, insanlarda ehtiyac var və xüsusən də, həqiqdən də yəni sahabələrin dövründən güncü dövrdə fərqli olaraq yəni onu qeyd etmək lazımdır ki Hüsemir radiyallahu anh ə, qeyd etdi ki, bir gün dərsdə dedi ki əgər dedi mənə hakim, sultan, mənə qadağan eləsə, dərs deməyə mən dedi, Ki, mən bilərəm ki, mənindən başa kimlər var? Çatdıranlar var. Və xüsusən də bugünkü gündə elm hamısı nədir? Kitablarda mövcuddur. Ancaq sahabələrin dövründə isə, yəni bir sahabəlin bir e, birlik hədsi saxlaması o elmin itməsinə bərabər demək idi. Yəni, baxın, görün, innəmələməl bir niyyət hədsi. Onun sahabələrin hamısı demək olar ki, bilir, eşliblər. Ancaq hədsi kimi revayət edib? Bircə Əmər Radiyalanı. Yəni, əgər Ömər Əlin o deməsə, o hədis demək nə idi? Demək yoxdur. O hədis hansı imam İmam Şafir Rəhmələ buyuruyor ki, 70 dənə fikri bölməyə da aidiyyət var. Və adə ki, Muazibin Cəbəlin Atadırın məhqu Allah, yəni Allahın qullar qulan haqlı üzərində haqqı hədisi. Ağır bu hədisin mozibən cəbə danışmasa, demək o hədis barədə nədir? Bizdə məlumat yoxdur. Və ya da ki, Ləyləlanın fəzliyyəti və ya da başqa hədislər barəsində. Hansı hədisdən söhbət edirik? O hədisi sahabelər fərd fədrəvat ediblər. Aydındır, amma o ki qaldı, e, mutawatir hədislərə, məşhur hədislərə, onlar məşhurdur. O ki qaldı, bir yolla rivayet olunmuş hədislər barəsində isə, yəni sahabi deməməsi o elmin itməsi demək. Çünki onlarda nəşriyyət yox idi. Gelsin, danışmıram, problem yoxdur. Gedə yazım, qoy çap elin yəhisin. Belə bir şey yox idi. Baxım lan Abu Zər radiusillah anhu, həmən, e, Osman radius ona verdiyi qaydağanı məqbul saymır, çünki o e, elmin e, itib batmasından onu bərabər tutur. Yəni o əgər deməsə, eləməsə, deməli elm nə olur? Elm itir. Ayda xüsusən də həcc mövsümündə Çünki hədc mövsümündə insanlar daha çox xatalara yol tuturlar, daha çox xatalara e, edirlər. Və onları o halda, yəni biz də dəfələnə şahidi olmuşu ki, aidə avam insanlar gəlir, soğuşur, nəyə görür? Çünki bilmir, yəni bir dəfə hədc eləyir və qorruq ki, nəyəsə səhv elər, onun hədzi batıl olar. Və bu baxımdan, yəni bu da birbaşa olaraq, Abuzər Radiyalanın fikrinə davat eləyir ki, Abuzər Radiyalan həqiqdən də nə idi? Fəqih idi. Fəqihidir ki, xəlifənin ona dediyi qaydağanı məs o yerdə o məqbuq sahibdir. Çünki insanların fətva ehtiyacları olduqları halda o, onlara cavab verməməsi, elmin itməsinə, yəni bərabər deməkdir. Və sonra İmam Buhar Rəhmə Allah İbn Abbasın sözünü gətirir ki, İbn Abbas buyurur ki, Qunu Rabbaniyin, yəni Allahın ayəsini gətirir ki, Əlimran sonrasının ayəsini gətirir ki, Allah tala buyurur ki, Rabbani olun. Və İbn Abbas bayan təfsir edir ki, Hülemə, Fukaha ulama yəqal və rəbani, elmi yərbənənsə ki, kiçikləri böyüklərindən əvvəl tərbiyə edir. Beyb ibn Abbas ayənin təfsirini gətirir ki, yəni həlim olanlar, yəni alimlər elmləri çox olduqlarından onlarda həm də nə olur? Həlim olur. Həlim mənası da mülahimçilik deməkdir. Yəni bir xata edənə Bir şəxsə on etdiyi əməlin müqamində ona şiddətli olmamaq, yəni mülayim olmaq, ona haqqı mülayim üsulmə başa salmaq və buyurur ki, Füqaha, yəni o Rabbanilər kimlərdir? Həlim olanlar, fəqih olanlar və alimlər, hansı ki, Ərrabbəni sözündə mənası, yəni odur ki, yəni, insanı, Yürəbbi, ən nəsə, biz sığar elm qablə kibəri. Yəni, insanları, yəni, körpəliyindən yəni, elm öyrədirlər ki, hətta böyüklə qədər. Çünki elm, əgər insanlar elmi körpəliyindən öyrətsələr uşaqlara, çünki onların zəhni, fikri, şuuru yaddaşları daha təmiz olurlar. Və o elmi, yəni, böyüməmişən qabaq, yəni, körpəliyindən uşaqları öyrətmək, böyüyəndə əhmən uşaqlar dində daha da, Fəhqidir, daha da səvaddir, daha da həvislidir və inşallah bununla kifayətlənə və düzün Allah bilir vəsallə Muhammədə vələli Muhamməd. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.